după o oră și 50 de minute de joc. Simona intră direct în turul al doilea și s-a mai întâlnit până acum de două ori cu Gafrilov, scorul fiind 1-1. Halep a fost finalistă anul trecut la Rogers Cup, învinsă de Belinda Bencici. La competiția din Canada participă și Monica Niculescu, ea va juca în primul tur cu letona Elena Ostapenco. Măi, George, aseară 30 de prieteni de ai tăi. Da. Au fost în Giulești. Ei, știu că i-am văzut live pe Facebook, am și șeruit momentul. Și au cântat și au dansat. Au cântat și au dansat și au protestat la adresa Federației și a lui Valerii Moraru. Așa. Pentru că ei ar fi trebuit să acea seară rapid, ar fi trebuit să acea seară cu FC Botoșani în mai etapă, și după cum știm, nu s-a să mai joace mm -hmm. acum sau vreodată. Dar la Timișoara s-au dus suporterii pe stadion să facă și Tim ei același lucru. Echipa Timișoarei asta aceste folii a primăriei nu are Suporteri deci acolo nu Că înțeleg că cei de la Timișoara amănițe cu dna Că dacă nu o să ajungă ei în Liga 1 Ci se merge pe muna rapidului ei păi știi cum e? Că odată ce ai deschis exact Pandorei S-a terminat. Terminat. terminat. Da, Botoșaniu a venit la București să se pregătesc. Nu, nu, nu, pe ei un se ducă, fiindcă... Perfect, deci am făcut economie. Mie da, mi se da, pare da, un eu, aș fi, eu aș fi trimis, trimis Botoșaniu jumătate la Timișoara, jumătate la București. că adică, măcar vede ei un În fine, certe că ieri s-a amânat din nou uh, cazul rapidului. Da. Comisia de disciplină a Federației Române de fotbal. Suntem primul la campionat cu câte echipe? Pentru miercuri câte pe 13 echipe, primul campionat cu 13 echipe acum. Cam așa <laughs> Aflăm miercuri la 11 ce se întâmplă în continuare Că nu Ei, se ia. termine, sigur Că orice verdict va fi, cineva deci va face la, apel Mâine la 11 Mai vorbim joi dimineața Auzi, și de seara, emoții, nu? Înțeleg. Emoții Toată mari suflarea... de tot Steluța, da. ia, uite, Steliana Steliana joacă la Praga De la ora 21 Cu Sparta, da, sunt mici. De ce să le zicem? Avem Ne da. în recepție acolo, da. la televizor, Bama, punem pernele. Da. Ar fi trebuit mai bine curățți. Nu știu, zic <laughs> și eu. Să Hai să înceapă emisiunea. Uite, începem frumos cu Oceana. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. She used to play and her Ce dintre Venus și Saturn la Europa FM. Băi, am uitat să deschid microfoanele, mă. Am uitat să deschid microfoanele, da. Ești mai nou. Se s-am deschidet. Bună dimineața. Mama, Mamă, știți cum e pe plajă? Băi, lucrăm în niște condiții absolut îngrozitoare. la violete. E foarte mult Să se... Uh, ocupe șezlongurile Dar alergă niște fete Nu știu unde se duc pe malul mării Cu picioarele goale da, Aia cred că e în Ioana care alergă Mai nu te mai formalizați Șezloangele se zice la noi la Fii da, da, da, da, da, Ioana e tu A, tu nu e se. Ioana, nu e Ioana <laughs> Ioana e mai încolo, sprindoază Ioana producătoarea Ioana e spre Costinești Și-a luat avânt să alerge dimineața asta la patru Mamă, mă duc și alerg pe malul mării la 4 dimineața Fac jogging niște treburi, acum a rămas mai seara. Da si că mi-a dat mesaj dimineața da. să mă trezească Așa cum face. Mulțumesc Ioana în fiecare dimineață. la da. ca Și mi-a dat, mi dat mesaj și am am am întrebat o zic, ești în alergare? Bă, Ioana, da. am crezut că am o știi, adică. Și cum e? Săracă, să dai da, Dar ea n-a uitat niciodată să te sune dimineața, niciodată, niciodată. Nu, niciodată -am eu am uitat să răspund. <laughs> Sau ai răspun și te-ai uitat să da, jos din pat. da, e și asta adevărat. Important să să noiis lucruri. A fost un incident în autobuzul 33 din Timișoara, Apropo de asta. Ce s-a întâmplat? E logică legătura de ambele. Da, da, da, da, da. Primul prima eu când văd de astea. Da, asta. autobuzul 33. Mă voi. Au cel puțin 32 de autobuze în Timișoara sau începe numerotarea direct de la 30? E ca mbucurești la 41 când 40 de tramvai. Da, chiar așa, cum vin, cum vin denumirile astea? Avem o linie de tramvai nouă, mă rog, asta o să mai întâmple și la autobuz 300, da. Cum să i zicem? Zii 1002. Uite așa. Bine. Deci incident. Luca a început să se gândească serios. Cum cu se face? sectorul din care C pleacă la noi, Săciua. Hă? Cred legătură cu sectorul din care Crec pleacă Săciua la autobuze. În Timișoara, da, probabil că pleacă din sectorul 3 și ajunge tot în 3. De -asta... <laughs> Bine, deci în autobuzul 33 din Timișoara, un copil de doar 5 anișori, a fost uitat de tăticul său în mijlocul de transport în copul. Da. Asta e, deci și norocul micuțului a fost că în autobus se afla și un polițist local, informează tion.ro um, Mă rog, eu fi dat neva să multe lucruri de cumpărat de soțului și ce să, ca să ții minte tot, uiți ceva știi, după nu băi, ce mai era să Dar iau de la... a... Orez am luat, da, -am... copilul am... Orezul sau copilul? Ce am uitat să de fapt? Da. da. Polițistul zice așa, copilul a știut să-și spună prenumele, ceea ce e important întotdeauna și a declarat ca a fost uitat de tatăl său un autobuz. Deci subsemnatul Costel, în vârstă de 50 ani, declară <laughs> <lui> declarații. Da. <laughs> Că, da, deci, tetico a dormit și s-a trezit. Ăsta, copilul a dormit și s-a trezit că părintele nu mai e lângă el. După care l-au dus la sediul poliției locale ca părinții săi să poată fi identificați. Deci, poliția locală o un de radio vacanță După aproximativ două ore, părinții copilului s-au prezentat la secția 3 poliției, unde au anunțat că nu-l mai găsesc pe micuț și ni s-a transmis că-l pot recupera de la sediul poliției locale din Timișoar. Și că mulțumim, s că părinții le de zone, ne puneți pe drumul. Păi venim aici la secție, de la secția asta, acolo, de la ghiseul ăsta, dincolo, câte drumuri se mai face. Da, tatăl copilului, că a trebuit explicat cum s-a întâmplat toată povestea. Tatăl copilului, care se afla cu el în autobuz, a spus că la un moment dat a văzut că minorul nu se mai află în spatele lui pe scaun și a coborât. Deci asta eu... tu, tu ce faci Că nu îți găsești cop da, copor Copor din autobus vă că ce să fi făcut L-o fi căutat omul acolo Dar mie Nu mi-este -mi niminte asta Băi câte scaune libere Au ăștia în autobuz În <laughs> da, da, da. Adică copilul avea scaunul lui Adultul avea scaunul lui Îți imaginezi În București asta, Copilul ăsta nu s-ar fi pierdut Niciodată Niciodată Că trebuia să legi de centură sau ți s-ar fi lipit prin presiune de burtică și dacă punem cap la cap cele două variante înțelegem copilul a adormit și s-a prelins da cred că a luat ca și adultul s-a uitat în spate a văzut că nu e și a plecat da. asta e o fi ce să faci, da. Încerc, ce să faci? totul s-a terminat cu bine copilul a fost predat în siguranță părinților deși mie mi se pare că to tocmai la ei nu prea în siguranță da Întrebarea dimineții Pune-ne cum comentezi ca să știm ce crezi Stai să explicăm În fiecare dimineață, domnul Luca trebuie să ghicească ce întrebare am pregătit Astăzi o știu ia. Ia, ia Tu trebuie. ce ai uitat ultima oară? De unde știe Ioana? Ai trădat? Nu, dar au fost prea multe A, te-ai prins? Pe, cu uitat pe bune? N-ai tras ta, cu ochiul? A fost, nu, da Bine, Niciodată. deci ce ai mai uitat și pe unde mi uitat În viața ta Eu -am, am reușit să mă pierd și eu de, de că meu când eram mic Nu cred Pe da. bune? Eram, așa a... se explică da da, da, da, da, da, da, da, da, da, asta așa aproape de aproape de mine trebuie. Deși, da, da, el, -am. Eram foarte mic. Eram în piață, s-a cu un uh, prieten, iar eu, știi cum e, stai în spatele tatălui și așa, am dispărut cumva prin piață, dar am știut să ajung acasă. Eram să cauz de deleguri. Cât ți-ai da. ajuns singur acasă? Uh, cred că aveam vreo patru ani. Și cum ai ajuns singur acasă? Eram foarte inteligent aici? de mic. <laughs> <laughs> Nu să era de fapt era peste drum de piață sau ce? A, nu, nu, nu, era destul de departe, acum nu da, mai știi să ajungi da, din piața ai fost aia, se Da, fost foarte prevăzător să-ți minte la patru ani drumul. Aveam Google Maps pe vremea respectivă și da. și puțin Waze combinat așa și mie și funcționa Waze-ul. Deci m-am descurcat. Da. Eu am uitat bani în bancomat asta. Deci, mamă, deci te am marcat chestia aia Da, maxim. nu am niciodată cum am uitat eu bani în bancomat și am plecat. Și din păcate a venit un domn în spatele meu și i-a luat ăsta sunt de opulență. Bine, da, cred că cel mai... Uh, momentul care m-a marcat cel mai mult, dacă este să vorbim de lucruri pierdute, mergeam cu părinții uh, spre Sinaia, cu trenul. Și m-am dus la toaletă să mă spăltă mâini Și m am scos ceasul meu... În tren în România? Da, asta în 1986, de pe acum. A, poate. <laughs> Și mi-am scos ceasul, aveam un ceas cu șapte melodii. Eram tare mândru de el, abia primisem de la tata. L-am scos, l-am pus acolo, pac-pac, m-am spălat și am Mama, plecat. Mă, deci Cum mă să pui ceva, să atingi ceva din toaleta aia? Era curat. Da, da. da, da Curgea da, și da, apă? Da. da. Mă era în altă țară. Da, și acum pare rău de ceasul ăla. Copiilor îi se întâmplă, uite, fiul Ioanei și au uitat ieri pe terasă telefonul. Ah, recuperare. Ce tristețe El a recuperat la din da. <laughs> Din instinct <laughs> Și Luca, tu ai plecat să recuperezi ceasuri de undeva sau ce? Am <laughs> mergem pe plajă, găsim altul mai frumos 1769, așteptăm mesajele voastre și pe pagina de Facebook Ce ai mai uitat și pe unde ai mai uitat în viața ta? Spuneți-ne dacă ați uitat ceva unde ați uitat, ce ați uitat. Da, și noi citim și redăm de voi. Sper la remarcați de remarcați, că eu n-am uitat <laughs> niciodată. <nimeni. laughs> 1,7,6,9 uh, SMS cu tarif normal și de asemenea uh, mesaje pe pagina de Facebook Europa FM. Deșteptarea în direct de pe plajă dintre Venus și Saturn la Europa FM.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 Mailand, sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Ma cum e, Nățunie? Nățunie! Nățunie bine! Nățunie, am Mamută, vaca jos de pe coperiș, sala. puca mi s-a spus când eu zic, ca să mai bune țigle. Țiglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Și să pornească din prima, fie vara, fie iornă. Crede în tehnologie. Bateriile macht. Robot power. <tus> Tuborg, tătonul celui mai mare festival rock al momentului, Rock the City, între 29-30 iulie, fino în Piața Constituției din București și aparte la turneele live ale celor mai importanti headlinere ai momentului News și Iron Maiden. pregătește te pentru experiență inegalabilă într-un eveniment unic powered by Tuborg. Consumă Tuborg responsabil. Bii. Muzică Vara asta ocupăm Marea oh, Au mai rămas 3 zile Până la concertul verii Europa FM Live pe plajă George Zafiru la Europa FM. Suntem pe plaje și în această dimineață, ușor ușor plaja Sunt umple de Și de ascultători de Europa FM, vă mulțumim pentru că veniți aici la studioul Europa FM și vă reamintim că dacă mergeți la bar și vă lați o cafea, avem căni pentru voi, cânele Europa FM vă rămân. Am ascultat o pe Delia, Delia vine la live pe plașă. În seara de sâmbătă, fi. pe 30, am zis bine? 30 da, sâmbătă. Ei, uite, Florin Vadim îmi scrie pe Facebook și îți spune că voi fi acolo, vin tocmai din Belgia. A fost an de an și nu voi pierde cel mai tare eveniment din istoria radiourilor, Europa FM numărul 1, radioul milioanelor de români. Are, Mulțumim avem. tare Florin și te așteptăm începând de vineri. Aveți și cartofi prăjiți aici, dacă vine din Belgia <laughs> se simtă ca acasă. Da, țară frumoasă, cinste, cui te-a scris. La țară, țară și Permiteți parafraza. La Oradea există o statuie a lui Mihai Eminescu, unde nu există statuie Mihai Mihai Mihai Eminescu există. totuși aici. Eminescu este celebrat cu un soi anume de plante în ghivecele din jurul monumentului. Cu roșii. Cum, cu roșii. Roșii în sensul de tomate. că la monument se mai pun flori așa de jur împrejur, în da. prejur, la Oradea sunt roșii. Oameni practici. Roșii. Da. Asta Coboară în a... jos lucea fără blând, alunecând un arac. <laughs> da, Dar locul tradiționalelor flori pe care oficialitățile le plantează la evenimente dedicate lui Mihai Eminescu, ghivecele de lângă statuia lui Ceafărului sunt cultivate roșii, relatează Digi24. E scandal mare, lumea indignată, cum e posibil așa ceva. Și că fac legumicultură culturală? Pe cuvânt. <laughs> da, așa se cheamă, nu văd. Da, mie mi se pare o jignire pentru Eminescu, pentru că alți creatori. Da, scriitori, actori, cântăreți, e în mod mai ales, da, e în mod sunt obișnuiți cu roșiile și cu ouăle, uneori și cu pisici moarte. Dar Eminescu? Eminescu nu. Specialiștii Direcției pentru Cultură Bihor au cerut primăriei Oradea să remedieze situația. Să pună rubarbă. Da. Nu <laughs> Ce zice domnul Lucian Silaghi, care este directorul Direcției pentru Cultura Bihor, citat de Digi24, zice așa, Eminescu... A debutat... jute, ce? Eminescu a fost mare Eminescu a debutat cu poezia De aș avea Și acolo în strofa a doua spune De aș avea o floricică, gingașă și tinerică Mi-e teamă, zice domnul director Că autoritățile administrației publice locale Nu cunosc bine poezia Și și-au închipuit că Eminescu a scris acolo De aș avea o porodică, gingașă și tinerică A remarcat domnul Silaghi noi fiind din sud, da, adică știm, mai, mai, nu prea înțelegem ce e porodică, dar presupunem că porodică este un soi de roșii în, în Oradea. Deci Probabil. dacă rugăm ascultătorii noștri din Oradea și din Bihor să ne spună și nouă peste mesele la 1769 dacă porodică, sau ce înseamnă porodică. Mă rog, asta e. Deci Bietu Eminescu ar fi putut scrie pe lângă roșiile fără soți, Adesea am trecut, mă cunoșteau bulionari toți. <laughs> Nu mai cunoscut. Restul, rest de habar n ce bulion facea Veronica Micle. <laughs> da. Șantierul zice, deci erau acolo niște. Cum, cum au apărut roșile? Muncitorii au renovat zona și au plantat şi aici. Au găsit și o bucată de da. pământ. Bă, în loc să zis, că sunt. Nu, ei s-au apucat de treabă din spre primăvară, când încă era zăpadă și no. s-au gândit ce trebuie să facem aici. Să punem un pic de asfalt, un pic de și să măturăm. Cât durează? Durează până în toamnă, sigur. Să ne facem și noi ceva de aleguri. Și... N-au adus și o capră, mai făceau și brânză și astea. Poate că o capra lor Dar acum poate că așteaptă coconelelor. Cine știe, cine știe. Noi nu-l primim cu roșii pe Mihail în această dimineață. Să spunem că e invitatul nostru. Mihail vine astăzi, după ora nouă, în deșteptarea, chiar aici la studioul Europa FM. Și cântă piesa nouă. Deci Poate la 9, de fapt de pe După la 8 9. jumate După 9, nu? Bine, Acum. pe la 9 să veniți aici să vă ocupați locuri pe plajă Că o să cânte Mihai Live Mamă, ce drăguț o să fie mm -hmm. Abia, Abia aștept, aștept. Deșteptarea Trezește-te direct pe plajă Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Did I ever tell you How you live in me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 și George Zafiu la Europa FM. Da, noi ne-am trezit pe plajă deja. Ne-am trezit că ne au trimis să pe plajă. Adică nu știu cum să vă spunem. Bună dimineața, vă spunem dintre Venu și Saturn de pe plaja Europa FM, din studioul Europa FM, fix din locul unde pe vineri începe Europa FM live pe plajă. Avem confirmarea Vlad Porodică e roșie, tomată. Sunt foarte multe mesaje care au venit în această dimineață. Da explică cineva și de la ce vine? Uh, spune că e din limba maghiară, înțeleg. Porodica. Porodica. Al roșie. Mulțumim și Ardeiu e piparcă Piparca. Da. Pare Arie logic. chestia asta. Mm -hmm. Da. Uh, am primit mesaje. Apropo de ce mai pierdută fiecare, am plecat la botez fără copil. A, nu cred. <laughs> fără copilul care treia botezat. Probabil că da. <laughs> Așa că s să fi băgat preotul. <laughs> mă gândesc. Uh, am pierdut o geantă cu file de știucă în tren, spuneia din Turcia. Mamă, la marca da. <laughs> uh, am uitat unde mi-am parcat mașina, asta e clasic Maria uh, așa. Da. Uh, uh, de câte ori Maria? <laughs> în primul rând era cât pe ce să uit să vă dau un mesaj. Apoi în timp ce scriam am realizat că am uitat ce voiam să vă spun, că am uitat. E bine spune că te Tanier, concentrezi din viața. viață. <laughs> pe vremuri când eram doar prieteni și soția mea stătea la mama ei. É, chevremuri. Așa scrie. Da, da, da, da, da. Așa scrie e ce vremuri. Da. Am uitat-o acasă. Și acum își aduce aminte, deși au trecut 15 da, ani nu, spune. Nu. Să uite. Niciodată nu uită uite. Femeile nu uite niciodată niciodată. Doar no. să fa doar doar se fac. se facă, uite. Da. Telefonul pe masă în fața unui hotel din satul Mare l-am recuperat de la recepție după o lună, ne spune Cristian. sau nu era pe acolo. Am plecat de la Buzău spre Galați am uitat acasă portofelul cu bani și toate cardurile de benzină, ne spune Mihaila. Multe mesaje în dimineața asta la 1769 și pe Facebook. Da, Constantin zice pe Facebook În anii 90 când se juca fotbal pe stradă L-am uitat pe fratele mai mic Cu tot cu căruțul de bebeluș când avea aproape Doi anișori A trebuit să schimbăm la un moment dat stadionul Așa că am plecat cu prietenii în deplasare Și pe mezin l-am lăsat în grijă domnului <laughs> Dăi seama, mă, jucau Fotbal pe stradă și au plecat un vecin l-a găsit imediat după, l-a dus acasă. Nu vreau să vă spun urmările. O zi bună ne spune în echivor Constantin. Salutare reștie, Constantin. Ana Maria, la capitolul ăsta zice: Sunt asta, într-o singură zi am pierdut trei umbrele. Zilele trecute am uitat roșile și castraveții pe o tarabă în piață. Cristian a uitat manuale, stilouri, caiete, bancă, la școală. Colegă așeruia des. Bărzu zice că de vreo treia rămâne în concediu, dar uită să plece în vacanță. Sandel într-un zbor, acum doi ani, venind de la Veneția la autopeni, mi-am uitat laptopul pe un scaun la un restaurant din incinta aeroportului. Așa, așa. Și fuga-fuga înapoi, după un timp, laptopul l-a găsit tot acolo. Eu zic să nu uităm de la pe plajă, mai ales că vine și Smiley la concertul nostru. Deșteptarea. Trezește-te direct pe plajă cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Pierdut buletin, nu mai știu de unde vin, nu mai știu cine sunt, sănd, sau dacă sunt pe pământ. Doar un lucru rețin, că seamăn cu tine și poți să îmi dai buletinul tău că nu se prinde nici Vrem să fim specia, să trăim vieste film regia și scenariu să le semnăm noi unde semnez cap cap damn for when ziua de azi ești cam cât ai e tare când iei și rău când dai plus că dacă stai cu frică nu pică nici o mămăligă fiindcă n-ai mălai vrei să fi culta ce vrei să fi fur Pagă sală de luni când să fii dur influențe în -n -n șur e greu să fi pur că te aud uneori ori îmi doresc să fiu sur alte ori la te băd îmi doresc să fiu or. bunica mi vreau să te știu om să te știu dom dar nu ma știu eu și fara buletin dei mai greu De eu. Mă întreboare așa noi sau așa Dumnezeu Aceleași păr, aceeași față, idee ideal în viață Uite cum o minte limpede se pierde în ceață Cu buletinul pierdut, sunt o mână de lund, Pe care o modelează alții cu voi, uite ce-au făcut din mine Au făcut un tine, mă confundă cu oricine Mă mută dintr-o parte așa cum le convine Pierdut!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 Sunt ce am cumpărat, sunt ce beau, sunt ce am parcat, unde stau, stau. Astea doar redau cât de mici suntem. Cine ai ce să zici, căpiti, între. Eu ce vin, se ofici, când trec, mai bagi un cântec, mai bagi la punte, că astia suntem. ne ghidăm după unul după altul, dar unul și-a doublat, jurnarul. Nu trebuie să-și de mult de lasă. Tu văzi banul în munte acasă, vorba de fumător, cu ei pasă. Oricum, vita, poim plastic, poim plastic, scoți pe masă. Dar tu cine ești, cu ei Pierdut buletin, nu mai știu de unde vin.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 Că semăn cu tine și poți să dai buletinul tău că nu se prinde nimeni. Nu am pierdut buletinul, nici măcar speranța că îl vom vedea pe Smiley cât mai curând și lucrul acesta se va întâmpla la Europa FM Live pe plajă începând de vineri, sâmbătă și duminică. Smiley vine vineri, e adevărat. Rămâneți cu noi urmează Ioana brustur capitanul. ascultăm știrile Europa FM.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 Cu Arctic și Beco, noul tău loc preferat e acasă. La EMAG, electrocasniciile au acum prețuri și mai primitoare cu până la 30%. Comandă de pe EMAG, mașină de spălatru Beko Slim, 6 kg cu 1000 rotații pe minut, clasă A++, display LED și cu 5 ani garanție la doar 869 lei. EMAG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 invazia reducerilor la Carrefour, Până pe 3 august, ai până la 50% reducere la sute de produse! Pe 25 și 26 iulie, ai până la 50% reducere la mobilier pentru grădină! În plus, ai prune România la 2,22 lei kilogramul, cafea măcinată Jacobs Crânung, 250 de grame la 8,49 lei și bere ciucaș 6 ori 0,5 litri, 5 plus una gratis la 10,59 lei! Carrefour Pentru o viață mai bună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 Sune! sunie! bine! Sunie! Sunie! Sunie! Mamă, du-vaca jos de pe coperiș, ca pucăme țala! Și atâta dată să-mi că se cele mai bune sigle! Sigle ceramice Terra Rosa de la Siceran. Resistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Alegi ferepaleta la fel de repede precum vorbesc eu acum? Ea furazolidon terapia, omoară bacteriile ce produc are acută infecțioasă. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citi cu atenție prospectul.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 Este ora 8, buona diminata! Abrustur Capitanov vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri, vreme călduroasă și astăzi izolat caniculară în lunga Dunării după-amiaza și seara în zonele de dal și de munte, dar și în vestul, sud-vestul și local în centrul țării vor fi averse și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse în țară între 25 și 35 de grade, vremea se menține călduroasă și în capitală, unde așteptăm o maximă de 33-34 de grade. Trafic îngreunat la această oră pe drumul național 7 de Sibiu, rămnicu Vâlcea în zona localității Volcene-Bujoreni. Circulația se desfășoară pe un fir alternativ din cauza unui accident, un tir a intrat în parapetul de pe marginea drumului. Am stat de vorbă cu Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic. Din cauza unui eveniment rutier, un autotren a intrat în coliziune cu parapetul de pe marginea drumului. Circulația pe DN7 Sibiu-Râmnicu-Vâlcea se desfășoară dificil pe un fir alternativ la kilometrul 181 plus 200 de metri în zona localității Vulcene bujoreni Evenimentul nu s-a soldat cu victime, însă în zona menționată s-au format coloane destul de mari de autovehicule. Cel puțin 19 persoane au fost înjunghiate mortal, iar alte 50 au fost rănite într-un atac comis la un centru pentru persoane cu dizabilități din Japonia. Atacatorul în vârstă de 26 de ani a fost arestat după ce s-a predat poliției și a recunoscut atacul. Încă nu se cunoaște motivul atacului, care este cel mai grav comis în Japonia în ultimii ani. Lucian Popescu Potrivit poliției din regiunea Sagamiara, un bărbat de 26 de ani, fost angajat al Centrului pentru Persoane cu Dizabilități, a fost arestat după ce s-a predat autorităților. Acesta ar fi declarat în fața anchetatorilor că își dorea ca oamenii cu dizabilități să dispară. Potrivit BBC, atacatorul ar fi spart un geam și ar fi pătruns în centru, după care ar fi început să înjunghie oameni. Victimele au între 18 și 70 de ani, potrivit agenției de presă Kyoto. 20 de persoane se află în stare gravă în urma atacului. Pe internet au apărut mai multe imagini cu mașina condusă de bărbat, iar în fotografii se poate observa volanul vehiculului mânjit cu sânge. BBC relatează că în Japonia atacul este cel mai grav incident de acest tip de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial încoace. Astfel de atacuri sunt rare în Japonia, unde există legi dure împotriva armelor. La București, Consiliul Suprem de a Țării se reunește astăzi la Palatul Cotroceni pentru a discuta rezultatele summitului NATO de la Varșovia, deși administrația prezidențială nu a anunțat oficial lovitura de stat eșuată din Turcia și evenimentele care au urmat ar putea fi incluse pe agenda ședinței, având în vedere rolul Turciei în cadrul NATO și obiectivele României la Marea Neagră. S-ar mai putea discuta în context și contextul de securitate din Uniunea Europeană după recentele atacuri din Franța și Germania. După Federația Solidaritatea Sanitară și Federația Sindicală Hipocrat, solicită Ministerului Sănătății o întâlnire pe tema regulamentului privind gărzile în spitale. Sindicaliștii atrag atenția că dacă nu vor fi luate măsuri, asigurarea gărzilor va fi în pericol de la 1 august. Ciprian Ioana ne explică. Sindicaliștii cer ca până miercuri, pe 27 iulie, să fie chemați la negocieri pentru a discuta despre actul normativ care reglementează timpii de lucru și gărzile din spitale. În acest moment, nici șefii de secție și nici angajatorii nu știu cum să întocmească graficul de lucru, arată Federația Sindicală Hipocrat. Anterior, Federația Solidaritatea Sanitară a cerut doctorilor să nu semneze noile contracte de muncă, până nu primesc sumele cerute pentru gărzile efectuate. Vicepreședintele asociației este medicul Florin Chircule. Ora de gardă este plăită mai prost decât ora de timpul programului obișnuit. Și la toată povestea asta ar trebui să se adauge sporul de noapte. Niciodată n-a fost plătit în gărdile medicilor sporul de oră suplimentare. Doctorii cer un spor cuprins între 25 și 75% din salariu și dreptul de a avea liber după o gardă de 24 de ore. În replică, ministerul le promite că vor fi plătiți pentru munca din afara programului, iar acest aspect va fi menționat de la 1 august printr-un contract separat. În Spania s-a născut primul copil din Europa cu microcefalie cauzată de virusul Zika. Mama s-a infectat în timpul unei călătorii în America Latina și nu a dorit să avorteze, au anunțat medicii de la un spital din Barcelona. Un alt caz fusese detectat în Slovenia, dar părinții fătului au decis să pună capăt sarcinii. În Spania au fost confirmate 190 de cazuri de Zika, 26 de femei erau însărcinate în momentul în care li s-au luat probe pentru analize. Subiectele oreile puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM, am revenit pe plaje și avem sport cu Luca Pastia. Dineața asta va juca disar în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Prima manșă întâlnirii cu Sparta Praga va avea loc în Cehia de la ora 21. Laurențiu Regecam fare mari bătăi de cap după ce Hamrun a părăsit lotul Iaradi, Popa și Pintili vin după accidentări. Antrenorul i-a urmărit pe cehi într-un amical cu Fenerbac recent, și spune că se descurcă foarte bine pe contraatac și sunt redutabili la fazele fixe. Echipa probabilă a Stelei de Seară este bunită în poartă, fundașe, Nache, Tamaș, Toșca și Momcilovici, mijlocași Pintili și Achim, iar în ofensivă Golubovici, susținut de Boba Stanciu și Aganovici. Sparta Praga nu a mai ajuns de 11 ani în grupele Ligii Campionilor, iar antrenorul Zdenex Caznei spune că este principalul obiectiv al echipei sale. Și vă reamintesc informația momentului, Lucian Sânmărtean a semnat cu Panturii Târguziu, veteranul de 36 de ani, a semnat un contract pentru sezonul acesta după ce s-a despărțit părțit de al Itihad. Mamă, foarte tare informația asta rupt. de au rupt. rupt, practic nu-mi revin, nu revin. În... Haji în momentul ăsta încotă român. O fată lume nebunită cum s-măten. Băi, v-am dat mulțumim da, pentru știrea respect. Numele e Haji ca poveste. V-am da. dat niște bonusuri de benzină da. ca să venim în cochela mare. Da. da. Vă rog să mi dați jumătate înapoi. Amers. De ce? Serios? Da, măta. Care e se vreau să fi în Republica Fantastică România. Cum va? Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine E totul în viteză de lirca. Subiectii unui simplu joc mortal de grațioasă printre mulțimi de oameni plictiți pentru și pare un dans ascult, sub supunci dansează doi necunoscuți wow. Mă ucide ea, Mihail, vine în această dimineață pe plaja Europa FM, aici între Venus și Saturn, fix în locul unde s-a ridicat deja scena pentru Europa FM live pe plajă. Mihail, așadar, după ora 9, live din studioul Europa FM. Deșteptarea Trezește-te direct pe plajă Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Suntem pe plajă și aș vrea să revenim puțin La întrebarea dimineței Apropo de ce am uitat fiecare Ionela Mărunțelu ne-a trimis un mesaj și mulțumim Bună dimineața, zice, sunt Ionela Am plecat în concediu cu cortul Și la destinație, pe Transfăgăreșa În seara, când să-l Ne-am dat seama că uitasem să luăm de pe fotoliu Din sufragerie Mamă cât de tare trebuie să mași da, și -și da, Noaptea da. în creierul munților Și ne culcăm și noi acum în cortul nostru Mic da, și da. intim Uite se văd stelele oh. Fie, asta. Republica Fantastică, România. Bine, să revenim în realitate Adică Republica Fantastică România Avem azi cazul unui fost șef de poliție Din țara noastră Care tocmai a încasat 5 ani de închisoare Pentru o delapidare de 207.000 de lei I hm. got five în, în, înainte să spuneți dacă vi se pare o sumă mică sau mare, să precizăm că e fost o șef al poliției locale Va, Vaslui. Să trăiți. Deci 200.000 de lei furați de la poliția vasluiană. Mie mi se pare că asta e crimă împotriva umanității. Da, da, da. Bun, cel mai interesant e modul în care a încercat fostul polițist să blocheze ancheta a incendiat arhiva în care erau documentele hoției. Deci un vașnic dar... apărător al legii. Ce să mai vorbim? Îl cheamă Laurențiu Turbato Asta Ma... explică multe da. Deci ce-a făcut domnul Turbato? Timp de aproape șase ani La rând, șeful poliției bă, Șeful poliției Îmi poliției slui, îți dai seama cât de greu ce ești O somitate șeful da, poliției. Și, și până și pe cantar cred că era da. o greutate A furat bonuri de combustibil Vezi? La viața mea Am odambla <laughs> să na-altuia, Cu totul 5.000 de bonuri de combustibil mai precis contravaloarea 53.802 litri 207.000 de lei. Deci vreo 9 tone, 9.000 de litri de benzină pe an, 9 Bun, tone de benzină. 9 mă. tone de benzină, da, 9.000 de litri de benzină. 9 tone pe de, de benzină. Practic nu au mai mers cu mașina deloc, Luca de Luca e aproape. Da, Bună. De unde veneau atâtea bonuri? De la subordonați. Da. Firește cum a și Luca, în fața judecătorilor, cei 30 de polițiști locali din subordinea domnului Torbatu au declarat că era obligat să patruleze mai mult pe jos. <laughs> pentru că rezervoarele mașinilor erau tot timpul aproape goale. Auzi, mă, de asta sunt uh, polițiști în Vaslui așa supli? Eu mi dau seama. Eu deci, treceam pe acolo, erau altfel decât ceilalți. Da, agenții primeau câte un bon, maximum două în valoare de 50 de lei fiecare, restul fiind în de șef. Deci poliția din Vaslui. Cum sunt băieții ăștia da. cu BMW-uri câștigate la Barbut, știi? Bagă mm -hmm. în benzinerie, cu un super BMW, iese un desculz și zice: boz, bagă și mie de 10 litri că". <laughs> mai mult Auză, nu cred că le ddea șeful poliției. Cred că le scăpa din mână, știi? Da, și ăștia e la în urma lui, exact. de, de, de, le rămânea că un bondou. Da. Deci poliția patrulă perpedes apostolorum, pentru că polițistul trebuie să fie alături de comunitate, firește. Normal. Deși pe vremea era mai greu când s-a întâmplat toată povestea asta până în 2011, pentru că nici Pokémon Go nu era așa că <laughs> bun, te întreb firesc cum de-a ținut treaba asta șase ani la rând că șase ani ăla și-a furat subordonații. oamenii s-au obișnuit, nu mai vreau ei cu mașina. Da. bun, aparent unii polițiști au încercat să semnaleze faptul că erau puși să semneze pe un număr mai mare de kilometri decât patrulau ei efectiv dar domnul turbatul ori le-a cerut să tacă, ori le-a interzis să mai folosească mașinile de serviciu deci făceai cioc te scotea de pe traseu spunea nu mai ai voie cu mașina Totuși, șase ani, șase ani e un detaliu care descrie amploarea mafiei în care este implicat domnul Turbatu. După ce a demisionat de la poliția locală în urma începerii anchetei penale, Consiliul Județean Vaslui l-a angajat pe domnul Turbatu la Asociația pentru Dezvoltarea Intracomunitară a Județului Maroc. Bă, deci ăla era cercetat de Direcția Națională Anticorupție sub acuzația că a furat ani de zile bonuri de benzină și că a afectat direct activitatea poliției de acolo și Consiliul Județean l-a angajat pe bani publici. Practic nu și-a pierdut Practic. serviciu, ci doar funcția. Tot da. Consiliul Județean a mers pe benzina aia. Cât a Asta este ideea. Doar nu vă imaginați că acest polițist corupt a furat câte 9 tone de benzină pe an 6 ani la rând doar pentru el. În fine, și ca să încheiem cu partea cu incendierea, turbat de furie când a aflat că e ancheta de DNA, domnul Turbatul a dat, a dat foc documentelor din arhiva poliției care îl incriminau. Pentru că avea benzină și putea să dea Mero. foc. Da. A fost condamnat totuși la 5 ani de închisoare. Acum Turbatul e turbat la gratis. A turbat, îți dai seama, îmi imaginez. Suntem pe plajă, Teddy te a venit cu noi dimineața asta și pregătește ultimele detalii pentru uh, Mihail care va veni pe scenă aici alături de noi. Vă reamintesc că dacă veniți uh, la barul nostru și vreți cafea, o serviți în cările Europa FM, iar cana rămâne la voi. Am zis bine, domnul Vlad, domnul Luca? Da, suntem pregătiți pentru momentul următor? Fiți atenți! Deșteptarea în direct de pe plajă dintre Venus și Saturn la Europa FM.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 Este direct pe plajă cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM Dar suntem direct pe plajă, uite Vlad câtă lume, ușor, ușor s-a strâns Acem lumea să vină la bar, servește cafeaua cu noi, câte o citronadă așa de dimineață Și din ce dau seama, e și uh, temperatura apei foarte bună mm -hmm. Uite câtă lume face plajă Avem parola uh, Europa FM și astăzi, știi cine va parola? Uh, Luca? Paroles! Pa știi cumva parola? Da, normal, dar nu pot da. să o devoalezi Vlat, știi parola? Dar știu și eu, dar nu pot să spun Uite, cred că, -că, că vladuți, băiatul Ioane știe parola Vl Vlăduț, știi parola? Care e parola? Marilen 94, asta e la wireless <laughs> Auzi, dar vreau să mulțumesc și eu Europa FM Așa, pentru? Că uite, la 36 de ani prima oară când prind și ultravioletele la mare. Nu cred, Luca Serios, da, deci de mic aud legendele astea, știi, cu citare da, la plajă ad... Să mergi la 6 dimineața să prinzi ultraviolete N-am putut până da acum Dar tu, student, n-ai fost, n-ai adormit pe plajă? Nu Nu? nu. A fost foarte no. cu cuminte. A fost, cu A fost foarte plase. corect <laughs> da. Bine, dacă ai fi fost student acum, Luca Probabil te-ai fi bucurat de faptul că Europa Travel te trimite la mare Da Într-o vacanță frumoasă Fix în timpul concertelor Europa FM Live pe plajă Lucrul ăsta se va întâmpla astăzi până în ora 10 Dacă știți parola pe care au spus-o colegii mei ieri Toată ziua Astăzi puteți pleca la mare Deci nu știți, nu vă duceți aminte parola uh, Ți-am zis, eu știu, vrei să o spun la radio acum? Uh, da, măcar... Uh? O știi? E... Da, nisip, fierbinte. Nu mai râde, nu Da, așa? Ești, ești, foarte, ești foarte aproape. Că că nu da, știu. Când auzi semnalul de concurs, doar atunci să sunați la 0372069599. Deșteptarea în direct de pe plaja dintre Venus și Saturn la Europa FM.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 Ciucaș și-ți aduce armonia din natură cu fiecare pahar de bere bună. Ascultă Europa FM, în fiecare zi din nu-ți face plinul de relaxare. Prinde codul relaxant al zilei și câștiga kitul complet de relaxare: un pax de bere rece Ciucaș și un coș de picnic pentru 4 persoane. Să înceapă relaxarea. Detalii și regulament pe europafm.ro pentru cei peste 18 ani. Iera a fost, mâine va fi. Azi este cea mai fresh zi. Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi. Profită de prospețimea zilei de azi. Cauflandare are pentru tine oferte fresh. 20% reducere la toată gama de cafea Nescafe Brasero și 15% reducere la toate produsele brand Alba Lact. Caufland. Trăiește fresh.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 309 litri clasă energetică A++ și 5 ani garanție la doar 1399 lei. Bosch. Tehnică pentru viață. Emac. Online. Va fi mereu simplu. La magazinul IKEA începe sezonul coșurilor pline de cumpărători. Vină între 18 iulie și 21 august să descoperi reducerile de până la 50% la o mulțime de produse. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Detalii pe IKEA.ro IKEA. Ideia para a casa.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 Europa FM, live pe plajă. Do, you know? do you know? Do you know? Do you know? Do you know?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 You know what it feels like Loving someone that's in a rush to throw you away Do You know what it feels like To be the last one To know the lock on the door has changed how can, how can I love you, how can I love you, how can I love you, how can I love you If you just don't talk to me, babe I flow through my head a question is she needed Another side of a man looking at me? be Looking at the last three years like I did I could never see us ending like this Do You know no. Seeing your face No more my pillow It's a scene that never happened to me you know, no. But after this episode I I'll see You can never tell how the next day life could be It feels like love is so Trezește-te direct pe plajă cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Ne-am întors, suntem pe plaja Europa FM? <laughs> Da, ajvre să. Da, dacă vrei poți să povestești. Mi-a căzut o cască în sensul în care nu mai am nu mai am semnalul în ureche și a venit. A venit Luca și mi-a oferit casca. lui. Îți mulțumesc Luca. vreau să punem rău, asta lui. pe Facebook, numai, că da. sunteți. Și vreau în... tu să mi oferi microfonul tău uitat, <laughs> l ai uitat. acolo? Hai du-te și al. Hai dute și al și întoarce-te, nu pleca prea departe. Este te ca da. că doi porumbei unul în fruntea celuilalt, așa. <laughs> Luca i am împrumutat casca, Zafi i-a împrumutat microfonul, împart, împart o grămată de lucruri. Altceva. Cel mai dedicat vânzător de înghețate din lume este Mexic. Da, nu merge, dar noi i nimic, ne auzim. Da, un domn care, un dom, care, băi, să vezi ce un dom care vindea înghețată la malul mării în Mexic, care marcat la un moment dat cu o domnișoară care se afla în apă, îi făcea semne, care ar fi vrut și ea o înghețățică drept, pentru care Ce moment. domnul a intrat în valuri, cu tot cu căruțul de înghețată, pe Mauu, care l-a dus wow. plutind spre domnișoară să-i ofere o înghețățică. Ce domnișoară? Ce romantivism? <il> <guss> deci foarte frumos. De ce? Era foarte fierbinte. Deci s-a apropiat de ea prin aburii ieșiți din apa care clocotea în jurul fetei de fierbinte ce era și i-a oferit o înghețățică. Și a zis, mango aveți? <guss> nu mă nu, mulțumesc, altceva nu mănânc. Da, poza s-a viralizat, evident, pe Reddit A fost declarat mai în glumă sau mai în serios Angajatul lunii Cât, cât de dedicat era Acest domn meseriei sale E o curiositate totuși Că... De unde a scos domnișoara Acum, banii dia, se plătească înghețata? De unde a scos banii domnișoara? Serios, adică? Da. <laughs> da. Deșteptarea În direct de pe plajă dintre Venus și Saturn La Europa FM MULȚUMIT Iubi foarte. mamă de când n am mai auzit piesa asta Domnul dansați? Nu, așa merg eu Am fi putut ieși și noi pe plajă să invităm doamnele la, la dans puțin Ce frumos Dar nu prea ne pricepem și nici nu ne țin picioarele pentru asta da. Pentru toți ascultătorii noștri din fierbinți care sunt pe recepție Inclusiv cei de pe plajă care sunt pe recepție Avem o primarul orașului vostru, dragi Fierbinteni localitate unde de altfel se filmează faimosul uh, serial La Sfirbinci? de unde este și Georgiana, colega noastră? Ah, da, da, da Georgii dragă ți-au arestat primarul Asta voiam să spun <laughs> În sfârșit deci... oveste Bravo! Primarul a rămas -a fără etudiant, mandat bravo, după ce a fost condamnat la închisoare pentru conflict de interese. Georgiano, te duci să votezi din nou! Judecătorii au decis că primarul a încălcat legea atunci când a încheiat contracte pe bani publici cu firme controlate de el însuși. A spune că pe bune dreptate. Cam filme, el a fost primar numai o zi. Pe 5 iunie s-a ales primar, pe 6 a fost condamnat ce soartă ce crudă. De... Și tot ca în filme legătorii l-au votat primar cu mare majoritate, deși avea deja o condamnare în primă instanță și era iminentă și cea definitivă. Deci, locuitorii din Fierbinți, în afară de Georgiana, desigur, sunt, <laughs> cu fel de... Uh, seamănă foarte bine cu locuitorii din uh, film. Cred că ți aici când te întorci. De... <laughs> Și ai făcut excepția derivare. Da. Dar mie, mie mi se pare că sunt totuși super inteligenți. Super, Acolo au reacționat super. la o zi după ce a fost ales primar. Da, nu că n-au reacționat alegătorii. No, e adevărat. A reacționat dar dar nouă în București n-au trebuit, trebuit câțiva ani ca să ne dăm seama de domnul Oprescu. Dar nu ne-am dat seama toți. Și, și, și o să ne mai aibă încă vreo câțiva ani acum ca să ne dăm seama de doamna primar. Și deci, eu cred că domnul Oprescu își trage palme peste frunte când vede cum s-au ales toți primarii aceștia prin. Da, nu știu ce, dânsul nici măcar nu e condamnat mă, știi cum câștiga rând, venea și spunea eu vreau să termin autostrada suspendată pe care am început-o și din care am și făcut bucăți, cum a zis la un moment dat, numai că nu le-ați văzut voi, dragi bucureșteni. și dacă domnul Oprescu ieșea și spunea asta și candidatul. să asamblezi bucățile. Exact. Se alegea fără niciun fel de propria. Eu n-am nicio îndoială exact. și după ce va fi condamnat cu atât mai mult bucureștenii abia Atunci îl vor alege. Aia au lăsat pe domnul Firea. <laughs> Deșteptarea Trezește-te direct pe plajă Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM O oh, m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 0372069599 Este numărul de telefon Europa FM Vă invităm să ne sunați în acest moment Intrați în direct și dacă ne aducem aminte Parola din această dimineață Cu siguranță o să vă validăm și premiul Am zis bine, Vlad? Uh, cred că da, da. 0372069599 Ia să vedem, încercăm să spunem alo Alo Bună dimineața alo. Bună Hai dimineața. trebuie să intrăm cumva chestia asta și sauzim ce se întâmplă acolo. Da. Bună dimineața. Bună, bună dimineața. dimineața. Bună dimineața. Dacă sunteți cu noi, spuneți-mi măcar cum vă numiți și care este parola, că o să vă osim noi la un moment dat. Dar vreau să avem un delay. Ah? Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Nu, ne aude perfect. Bună, să română, cum te cheamă? Uh, Maria. Vezi? Mă aude? Bună, bună în dimineața. Asta. Zine cum te cheamă și spune ne care e parola din această dimineață. Oricând n-ai auzit. <laughs> și, noi, și noi te felicităm. Bravo, ai câștigat. Bravo, zi parola. Auziți? Bună dimineața. Perfect. <laughs> da. Hai, zine parola. Te rog eu frumos, zine parola. Nu ne mai chinui. Vineri începe Europa FM la Estreplază. Deci am să parola acum de vreo 10 ori. <laughs> când <laughs> audez sfârșit. Când noi așteptăm, e foarte interesant. Da, da, da, da, te auzi. te-auzim. Numai că te-auzim cu vreo 10 secunde întârziere. Zi parola acum. Vineri pe Europa FM Live pe plază. Acum vorb... Yes, hey! bravo! Acum vorbeai tu, Ce palpi, mai palpitam concurs în da. seria asta. Bine, da. și noi să ne bucurăm peste câteva zeci de secunde. Da. Mamă! M ai avut dreptate, ne spune-te mai multe Mult <laughs> Mulțumim tare mult Mulțumim tare mult, Rape Când fost, noastră Europa Travel este alături de noi și te aduce la mare uh, Fix în timpul concertelor Europa FM Live pe plaje. Aici când o să ne vedem o să ne auzim mai bine Adică o să fim față în față da, da. Și o să dispoară delayul asta care ne bucură această dimineață minunată Deșteptarea în direct de pe plajă dintre Venus și Saturn La Europa FM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 Ești la Venus și Saturn la Ne-am întors, ne-am întors, suntem pe plaje și l așteptăm pe Mihail să vină să cânte și să ne încânte cu piesa nouă și nu numai. Gadget News la Europa FM. Da, la gadget nu news o idee interesantă astăzi, sticla mutulară, oh, sticluța care poate conține un lichid sau două lichide. Un lichid sau da, două studentul lichide. Studentul la chef poate conține oricâte lichide dacă e gratis. mi se pare gagetul suprem În fine, sticla modulară se cheamă golki? Și un concept foarte interesant, cum ziceam, poate ține complet separate, două lichide de temperaturi diferite, adică o băutură caldă, alta rece. E ca în viață. Ca viață. Caldă, o cafea apă plată. <laughs> Sau ca un băutor profesionist, dar la e limitată la ține numai uh, whisky și zeamă de varte. Bun. Pe scurt, e un termos modular alcătuit din două recipiente cilindrice, care se unesc la jumătate prin intermediul unui al treilea recipient, care e mai mic ca volum, în care poți să pui, de exemplu, cereale sau fursecuri, sau alune, sau pudră proteică, sau chiar medicamente. Mă rog, cap până la urmă. Pentru profesioniști, este bun pentru aspirina de-a Care va să zic că îți poți transporta niște lapte cald într-o parte, cereale la mijloc și o sticlă cu apă rece în cealaltă parte pentru un mic dejun complet. Băi, suntem un radio serios. Da? Nu suntem ce naiba, iti-biții. Bun. Golchi ține lichidele calde, calde 12 ore și pe cele reci, regi 24 de ore. Termosul este izolat printr-un strat depresurizat de ca să nu transfere căldură sau cât mai puțină căldură. O altă particularitate are gâtul sticlei reglabil. Dacă ai sorbul deschis și TST, poți să-l faci mai mare. Volum total 750 de mililitri, mai bine pentru un vin și o apă minerală, pe vremuri îi spuneam baterie. Auzi, n-am reușit să fac poza așa cum ne-ai fotografiat tu mai devreme și ne pus pe Facebook, pe pagina ta. Da. Dacă n-ai vorbit de gold testa, de lichide, de multe, de combinații, de sorb mare și așa mai departe, de erai cel mai fericit. <laughs> Adevăratul <laughs> 2 1 e Ce mai e? E. Avem Mihail pe plajă Europa FM peste doar câteva minute. Vine cu piesă nouă și frumoasă și votată de voi la Radio Voting. Dacă sunteți pe plajă alături de noi, să știți că avem la promoție Cănile Europa FM Mergeți la bar, luați-o cafea, iar Cana Europa FM rămâne la voi Deșteptarea Trezește-te direct pe plajă cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM My love for you was strong enough, you should have known. I never needed you for judgment. I never needed you to question what I spend. I never asked for help, I take care of myself. I don't know why you think you gotta hold on me. And just a little conversations. There isn't anything for you to say. No! Oh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 Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi! Profită de prospețimea zilei de azi! Kaufland are pentru tine oferte fresh! 25% reducere la toate gamele de detergenți Tide și detergenți pentru vase feierii! Kaufland. Trăiește fresh! Vrei să mergi la toate festivalurile din vara asta, dar infecția urinară strică planurile?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 319 litri, clasă energetică A, cu al șaselea simț și dozator de apă la 1699 lei. Welcome sensing the difference. Până pe 27 iulie, ai Black Promo la Carrefour cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Ai LED HD Smart LG, diagonala 80 cm la 999,90 lei și LED HD Blaupunkt, diagonala 80 cm la 699,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună. Imagini captivante, design atrăgător și control fără efort. Acum la Emaga Smart TV Android, Android Sony Full HD cu diagonala de 108 cm la numai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 Malta Travel declară deschis jocul de-a cine își face mai repede bagajele de vacanță. Oferte speciale specială Mint cu plecări pe 21 și 28 iulie în Malta. Plătește avion 299 de euro și ai gratis 7 nopți de cazare cu mic dejun inclus. Intra acum pe malta.ro Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Este ora nouă, bună dimineața! Joana Brăstur-Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme călduroasă și astăzi, izolat canicular în lunga Dunării, după amiaza și seara în zonele de deal și de munte, dar și în vestul, sud-vestul și local în centrul țării vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maximele vor fi cuprinse în țară, între 25 și 35 de grade. Vremea se menține călduroasă și în capitală, unde așteptăm o maximă de 33-34 de grade. Nemulțumiți de majorarea tarifelor RCA, șoferii de tiruri și camioane au blocat ieri centrul a Brașovului. Protestul a dus la formarea unor cost de 10 de kilometri, ceilalți șoferi au fost obligați să schimbe rutele. Președintele Confederației Transportatorilor, autorizați Vasile Ștefănescu. Anul trecut în decembrie, când noi am făcut mitingul pe 17 decembrie, au fost măriți de 300%. După toate discuțiile cu ASF-ul, cu Venul României, cu Parlamentul, aceste multinaționale și-au permis iar să mărască această taxă cu peste 70% din nou. Noi nu mai putem, deci nu mai facem față. Și uitați, dovadă, au început să se răscoale transportatorii care fac proteste ad hoc peste noapte. Deci așa o să se întâmplă pe Deci guvernul este învățat că până nu ne va vedea pe toți că ne deplasăm în coloană către București, nu vă lua nicio măsură. Guvernul nu ia nicio măsură, Parlamentul nimic ca să fie să-și doarme și, și vede mai departe de salarii. Noi ce să facem? Să dăm faliment ca să crească alții? Firmele de transport vor să organizeze un protest la nivel național în septembrie dacă nu ajung la o înțelegere cu guvernul, iar manifestații locale se mai pot organiza și în alte orașe, avertizează șoferii. În replică, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Mișu Negrițoiu, a declarat că nimeni nu poate interveni asupra prețurilor pentru că acest demers ar fi contrar mecanismelor de pe piața liberă. De astăzi, locuitorii din Constanța ar putea rămâne fără apă caldă din cauza datoriilor Radet. Pe 15 iulie, electrocentrale Constanța a notificat regia de termoficare ca în termen de 10 zile să plătească o parte din datoriile de peste 190 de milioane de lei. În caz contrar, apă caldă va fi oprită. Conducerea Radet susține că suma aflată în litigiu este generată de neplata la timp a subvențiilor, din anul 2003 și până acum. Radet a cerut datornicilor să achite urgent sumele restante, în caz contrar urmânței de branșe zeperou platnici. În Germania, autoritățile au stabilit că refugiatul sirian care s-a aruncat în aer lângă un restaurant din orașul Ansbach este susținător al grupării teroriste stat islamic. În telefonul său a fost găsit un clip video în care acesta jura credință rețelei. Tânărul în vârstă de 27 de ani urma să fie expulzat în Bulgaria, a declarat ministrul de interne al Germaniei. Era cunoscut cu probleme psihice, iar anul trecut i s-a refuzat o solicitare de azil. Bilanțul atacului terorist a crescut între timp la 15 răniți, după cum a anunțat primarul orașului. Avionul Solar Impulse 2 a încheiat cu succesul un istoric în conjur al lumii. Aparatul a aterizat astăzi în siguranță la Abu Dhabi, de unde a plecat pe 9 martie 2015 într-un periblu de peste 40.000 de kilometri, în care a traversat patru continente fără nicio picătură de carburant. Avionul a fost capabil să zboare zi și noapte doar cu energie solară. Viitorul este curat, a declarat pilotul, aplaudat și ovaționat la aterizare. Secretarul general al ONU Ban Ki-moon și-a exprimat admirația profundă pentru acest experiment, fără precedent. Student. Subiectele orei le puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europafm.ro. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Revenim pe plajă, avem sport, Luca Pastia dimineața, Lucian Lucian Martean a revenit în Liga 1 la Pandurii Târgu Jiu. Mijlocașul de 36 de ani a semnat un contract pentru sezonul acesta cu Gorșenii după ce s-a despărțit de Alitihad. Președintele clubului din Târgu Jiu, Narcis Răducan, și-l a dorit foarte mult pe Sânt Mărtean, despre care spune că rămâne unul dintre cei mai tehnici jucători din România și este convins că va ajuta echipa. Amintim că Martean a mai jucat în carieră la Gloria Bistrița, Panatina Ecos, Utrecht, FC și Steaua. Presa sportivă a scris în ultimele zile că și Astra ar fi fost interesată acum să legitimeze. Pandurii au debutat cu victorie în noul sezon, 2 1 cu CSU Craiova, iar joi vor juca în turul 3 preliminar al Europa League, pe teren propriu cu Maccabi de la Viv. Simona Halep și-a aflat adversara din runda secunda a turneului de la Montreal. Rusuaica Daria Gavrilova, numărul 46 WTA, a învins-o pe Anika Beck din Germania, 6-4-6-3. Halep a fost finalist anul trecut la Rogers Cup, învinsă de Belinda Bencici. Și amintim, Steaua va debutat din seară în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, îndeplăționat Plasare la Sparta-Praga de la ora 21. Mamă, o să fie o nebunie totală acolo. Asta au fost știrile din sport. Suntem pe finalul știrilor. Mihail e deja la studiul nostru. Bună dimineața! Bună dimineața! Bomboană! Ești cu bomboane. Bine venit. Cântăm peste câteva minute? Mm -hmm. Ai piesa nouă? Da. Și una veche? Da. Și niște piese... Pe lângă ceva de speriat Normal. Bine, bine, am confirmat doar că Mihail e cu noi pe, în studioul Europa FM Pe plaja Europa FM Între Venus și Saturn Rămâneți cu noi, revenim imediat Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa, Europa, Europa. Europa M -M. Shine bright like a diamond. Time, right? Like a diamond. The sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. When like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 Așteptarea. Trezește-te direct pe plajă cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Suntem pe plajă în studioul Europa FM. Deja plaja este populată, e foarte multă lume și vă așteptăm peste doar câteva minute alături de noi la studioul Europa FM pentru a-l încuraja pe Mihail. Are o piesă nouă frumoasă pe care vrem să o ascultăm împreună Sunt în frate, variantă live. Se chiuie deja pe plaja. Da. A cineva? Uh -huh. <așa> a -a -a -a -a -a. Deja lumea dar... s-a instalat dar pentru a-l aștepta e... pe Mihail Mai ales voci feminine Normal, doar nu o să chiuie voci masculine <așa> <așa> Da Ok, Bine, suntem, uh... Uh... Uh... mergem la Rio? Da, mai sunt cam două săptămâni până încep jocurile olimpice de la Rio Cam două săptămâni, pe 5 august uh -huh. încep Încep să vină sportivii uh, E scandal mare cu cazarea, cu satul olimpic Unii se iau cu mâinile de cap când văd cum arată satul olimpic De ce e mai rău ca satul românesc? Cum Adică, nu știu, chestia a cu Budan, în no. spatele curții și toate... Păi, uh, aparent. De exemplu, sportivii australieni au acuzat condițiile proaste și inițial au refuzat să se cazeze în satul olimpic. A ieșit scandal mare acolo. Chiar. Mă rog, în cele din urmă, înțeleg că se duc, unii se duc, alții nu se duc, în fine, supărați rău. Australieni au zis că au observat Fiți atenți, deci au văzut apă ce se scurgea pe pereți în timp ce trăgeau apa la toalete. Apă? Mă că sunt norocoși! Da. Deci, trage apa la toaletă și vezi că curge apă pe pereți, deci că putea fi mai rău. De asemenea, au acuzat miros puternic de gaz și au remarcat fire electrice. Și-au din pereți în satul Olimpic. Asta e imagine comună în elecții, blocurile anele de la noi? Deci e ca un bloc nou de la noi. Da. De la anele. da. <laughs> uh, Kitty Chiller, șefa delegației australiene, a spus că și sportivii din Noua Zeelandă și din Marea Britanie au întâmpinat aceleași probleme. Pe de altă parte, italienii au fost atât de șocați de ce au descoperit, încât au angajat proprii oameni care să se ocupe de renovare, scrie Gazeta de Los Paol. au făcut autostradă la noi. Da. <laughs> nu, dar o fac pentru ei. Da, deci păi autostrada da. făcută pentru noi e cum e. La ei poate că lucrează altfel. Și la fel au procedat și olandezii. Ai noștri, eu cred că nu noștri se vor simți ca, la, ca acasă, pentru că de dacă ce? nu te trezește sâmbătă dimineața, bor mașina cu rotopercuție, ți-e teamă că ai murit. Dar avem mai, de mai, da, mai da. multe șanse de, de medalii. Da. Oh. Și bine, pe de altă parte, dacă România angajau proprii oameni să se ocupe de renovare, se terminau, totul gata era la timp pentru Olimpiada din 2024. Da, da. Orul de... o fi... E sigur, ești optimist pentru 2024. Să rugăm pe doamna Firea să facă o estimare, așa, cam... Nu știu ce ai cu domnul Afirea. Nu da, am nimic, dar facem multe estimări și mi-e și frigă, frică. Mâine o să apară altă estimare despre pasajul de la... Piața Sudului. Piața Sudului. A șase și... estimare ar fi. Da, adică chiar Bine. am emoții. Ca să asta, oficialii brazilieni au promis că cei peste o mie de angajați, citesc, vor munci 24 de ore pe zi până când problemele vor fi remediate. Cât despre nemulțubirea australienilor, primarul din Rio a spus că reparațiile vor fi făcute și că el, citez. Voi pune un cangur în fața clădirilor ocupate de ei ca să sară și ei să se simtă ca acasă. La noi, la sportivii români o să pună siguranțe ca care sar ca să ne simțim <gri> să ca acasă. să Deșteptarea în direct de pe plaja dintre Venus și Saturn la Europa FM. 17 minute, ascultați deșteptarea De pe plajă, plaja Europa FM Între Venus și Saturn În doar câteva minute îl veți vedea pe îl veți auzi de fapt pe Mihail uh, Vă place Mihail? Da, și suntem la distanță E multă gălăgie aici deja uh, O să facem și câteva probe Peste câteva minute, da Vom fi cu Mihail uh, A venit un pic într-un picior Poate că e bine să vorbim și despre asta Dar uh, atunci când ne vom întâlni În direct uh, cu Mihail Tare, Mare bucurie l-am făcut celor de aici uh, Cu Mihail în dimineața asta Revenim imediat în mai puțin de 10 minute Mihail live cu o piesă nouă În Deșteptarea Deșteptarea în direct de pe plaja Dintre Venus și Saturn La Europa FM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 Deci ce s-a escribat? Parasimo Acesta este un medicament citit cu atenție prospectul. Până pe 27 iulie Ai Black Promo la Carrefour Cu până la 50% reducere La electronice, electrocasnice, IT și telecom Ai LED HD Smart LG diagonala la 80 cm La 999,90 lei Și LED HD Blau Punct diagonala la 80 cm La 699,90 lei Carrefour Pentru o viață mai bună Mergi la piscină? Îți place în jacuzzi? Există bacterii care rezistă în apa Clorinată din piscine și jacuzzi Și care pot provoca infecții intime Dacă suferi de infecții intime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 Când nu mai știi ce să faci Ai putea să încerci Să mă stresez. Și dacă nu am trept pe tine, lasă mă. Dacă vreau să pierd o note pară zi, lasă mă să fie și dacă vreau să uită mine lasă vă sim, merci, mai rău nu poate fi și dacă Așteptarea, în direct de pe plaja dintre Venus și Saturn La Europa FM Uite, vezi? Vezi, domnul Vlad, dacă stai în fața boxelor vino și tu aici, mai lângă mine Suntem pe plaja dintre Venus și Saturn Plaja Europa FM, bună dimineața! Bună, bună dimineața! dimineața! Mamă, câtă lume, câtă lume aici și lumea asta Nu s-a strâns pentru noi, să știți <laughs> da. A venit Mihail, bună dimineața Salut, salut! Uite, salut, salut, salut salut. Da, da, da. Încă nu te-ai trezit? Ai băut o cafea cu noi? Da, da, da. mulțumesc Și cam atât, dar nu nimic Mă trezesc când timp Tu te trezești cântând da, da, cam da. Bine, atunci te lăsăm să cânți o piesă Ca să te trezești și să-ți intri în stare Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așa că ne puteți vedea și acolo Oricând Mihail, live pe plaja Europa FM Pentru voi, hai, încurajați-l! Se aude bine? Mulțumesc Important să zici ziceți că m-au auziți bine. <laughs> piesa, asta, piesa asta am compus-o de mult, dar o cântam când eram pe malul râului Nistru, din satul Tăruțcai, de unde provin, din Republica. Nu m-am gândit că am să cânt și pe malul Mării. Se numește Noi ne privim. Așa-i de incomod Să cânți frumos la chitară Pe pământul gol Unde te trage iar răceala Mai este un individ Rulând ceva interesant Da Iar lângă el o prea frumoasă În surâi de barba. Și e periculos Acest joc de privire. Eu când balade tuci, Noi nu ne potrivim. Iar noi ne privim. Nu știm povești interesante. Fără bancuri amuzante, noi ne privim, iar noi ne privim, suntem lumea noastră, da, da, da, dar nouă nu ne pasă, noi simplu ne privim. Și lumea ca de obicei, Uitare pre-ocupată, Să se lupte, să se bată, Altceva nu știe să facă. Iar noi suntem nebunii noaptea, noapte, Și noi avem aceleași chinuri, Dar noi ne avem Atât de aproape Că cele și ei Nu mai contează Noi ne privim Știm povești interesante Fără bancure amuzante Noi ne privim Iar noi ne privim Suntem în lumea noastră da, da da da no nu ne passo Noi sì ne prevì Noi sì ne prevì Noi sì ne prevì Noi sì ne prevì Wo wo oh da oh, oh, oh. da Mulțumesc! Mulțumesc! Mi-a căzut casca și... Cum se aude? Bine? Teddy! <laughs> da ne și nouă -mi microfoane! Da ne și noi microfoane! Mulțumim tare mult, Teddy! Teddy, Teddy e multifuncțională! Da, da, da! E multifuncțional, el face și transmisia video pe Facebook, face și partea tehnică audio, se ocupa cu de toate, Mihail. Foarte frumoasă piesa asta, eu am ascultat-o de multe ori și am ascultat-o și la lansarea noului tău single, A, da. foarte frumos uh, interpretată. Persim, da, nu se urește, da? Ba da, se aude și acolo, poți să vorbești și acolo, poți să vorbești absolut unde. Ce-ai ce pățit la picior? Băi, nu vrei să știi. Trăiește pe picior mare, aia bățită. Da. A, da, uite ala. Ce înseamnă, În, vreodată? simt tensiune jos. Ai, am Ai un, am un pe trambulină. Un mic accident la da. trambulină, dar sper eu să se rezolve, nu? Deci da. la miciorul drept porți acum 44 și la ăla distâncă un 47 am senzație, nu? Cam arată, nu? zici <laughs> eu că răminte. Sărac. după cântare merg la doctor să-mi pun gips. Deci, nu-l urmăriți pe Mihail deocamdată. Deci, veți putea dragilor... să pe gipsul lui Mihail. Da, după ce-i pune gipsul, ca să-i dați un uh, autograf. Zile de piesa nouă. Păi, piesa nouă am lansat-o de curând. Uh, e o piesă care nu. probabil nu înseamnă că m-au ea, asta și a fost intenția, sincer. Uh, e o piesă care a, a venit din experiențe trăite și simțite cu adevărat. Uh, uh, ce să mai zic, nu știu Zine dacă ai cântat pentru personajul feminin din uh, videoclip Co? Zine dacă ai cântat pentru personajul feminin din videoclip Sau ai cântat... Nu, A, nu. personajul feminin din videoclip e doar o, uh, un model Un model, vedea da. să zic, dacă ai cântat sau nu uh, pentru ea Sau poate pentru toate fetele astea frumoase Vrei da. să auzi în piesa nouă? Sigur? Dar nu vă aud, să știți, ia tare! Ăștia-s oamenii de pe plaja Europa FM, Mihail e cu noi, îl încurajăm, mulțumesc, mulțumesc. are o piesă nouă și o ascultăm chiar acum, în deșteptarea, live de pe plajă. Mulțumesc. O să cânt un pic versiunea mai scurt, prescurtată și mai acustică, dar vă să auziți și versiunea de pe YouTube, se, se numește Simt că ne-am îndepărtat, e cu beat, cu ritm, e interesantă. Pode um pouco se de em baixo da guitarra, se eu sou uma... 1, 2, 1, 2, 1, 2, Sí, la casca? Uno, doi, uno, doi. Uno. <laughs> Ca departat am îndepărtat, puti. Eu stiu, eu, ca n-am îndepărtat, puti. Si, eu, eu ca n-am îndepărtat, E Eu stiu, eu, și eu știu că ne-am îndepărtat puțin, că vinul nu mai este chiar vin Doar fumul de țigară și liniștea în care noi îmbatrănim Și simt că ne-am îndepărtat puțin, că vinul nu mai este chiar vin Doar fumul de țigară și liniștea care ne omoară și Simt că ne-am îndepărtat puțin simt că ne-am îndepărtat puțin Eu știu eu. Și tot alerg, tot alerg în cadere, Tot aud inima cum cere Și tot simt cum golul mă înghide. Și tot simt răceala cu fierbinte Și tot alerg, tot alerg în cădere Tot aud inima cum cere Și tot simt cum golul mă înghide. Și tot simt răceala cu fierbinte Simt, simt. Că ne-am îndepărtat puțin Eu știu Știu că ne-am îndepărtat puțin Eu simt sim că ne-am îndepărtat puțin eu știu, știu că ne-am îndepărtat puțin Și eu știu că ne-am îndepărtat puțin Că vinul nu mai este chiar vin Doar vomul de țigară și liniștea în care noi îmbătrânim Și simt că ne-am îndepărtat puțin Că vinul nu mai este chiar vin Doar fumul de țigară Și liniștea Care ne omoară Mulțumesc! Mihail Live În deșteptarea Pe o plajă plină de ascultători Europa FM Care își doresc să-l cunoască ce s-a întâmplat? Și Da, noi nimic doar ai bățit doar ceva la picior, nu nicio problemă. Așteptăm, oh. să să vedem, așteptăm să te vedem. să vedem cu gips. Cum suna asta, știi? De fapt, îți dorim doar binele și să ți se facă bine uh, piciorul Auzi, dacă, da, nu știu, dacă îi vorbește în rusă, nu crezi că și revine mai ușor? <laughs> ba! da, da să ceva deci, în să vă explic. Deci, stați așa să vă explică Mihail a venit la un moment dat la noi în studio în deșteptare Am stat de vorbă, are voce grozavă, cântă live Fără niciun fel de problemă Poate să cânte până -am dimineața fără oprire Să-și spună povestea, ați auzit un pic Doroscaia Nu știu ce zic, dar știi, înseamnă că știi să cânti Se rusește. Da, zice, vrei? Da, de ce nu? Păi și-a cântat două sau trei balade atunci, absolut fenomenal rusește și nouă ne-a rămas asta în cap. Și de fie atât când îl vedem, mai zicem, cântă în Ai mai învățat și altă limbă sau nu? Între timp nu. Da, foarte mișto. Cred că o rupe ușor pe bulgărește. La bulgărește doar adăuși tătă la sfârșit și merge pe Ia zine, ce ne cânti? Zine și pe limba noastră, știi? ca sau navaine Sau ce... Nu știu, una ai cântat prima ne a plăcut, de-aia nebunit. Da, foarte tare Mai blues așa? Da Da, hai oprește-te la ea okay. E Mihail, live, în uh, um, limba rusă În deșteptarea, pe plajă Vreau să vă zic ce piesă? Da, da, da, da, da zic că are istorie piesa e, e foarte puțin Piesa se numește ca În traducere ar fi bateria Și ideea piesei ar fi Cineva, adică Iubitul îi zice, iubitei uh, Scumpa mea Uh, am senzația că bateria iubirii noastre s-a cam descărcat Trist, dar... Dar uh, uh, uh, frumos, frumos, frumos Trist, dar frumos Hai suflet să vedem. Love, bă, Suflet slav, suflet slav Eu bă zic în că în interpretarea ta sună chiar bine Nu e deloc trist Nu e nimic trist aici Da, am fost odată la un eveniment mai privat În care erau doi miri Așa? Și le-am cântat piesa asta S-au divorțat. Nu, nu, nu. Nu le-am zis despre ce-i piesa, da dar... Dar s-au bucurat mult. <laughs> le-am zis că e o piesa de dragoste Iubito, și... Iubito, <laughs> ce-ți dedic piesa asta! Ce frumos! S-aude <laughs> bine gitară. Холодный ветер с дождем мучился столько кратно, Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лапушок, а я не твой мишаня. Что у любви у нашей села батарейка. Ой, я ее. Батарейка. Я тосковал по тебе в минуты раздавания, ты приезжала ко мне сквозь и расстояние, но несмотря ни на что, пришла зорьба злодейка, и о любви, о любви, о любви у нас и О река, ее Батарейка, reica, oh oh oh, băta reica. Și în mod de tot, ca și же tot acele același tăști, lăști, tot acele același vărgani, vărgani, tot acele același vărgani, vărgani, tot acele același le obișnuit așezitela baterica, oh oh yeah, oh oh oh oh oh Hai oh nu oh chiar așa de oh oh oh mi s-a oh foarte veselă piesa Dar ceva vesel nu oh oh oh oh oh tot înrusește Tot înrusește? Da, tot în înrusește Am auzit pe cineva strigând mai devreme ceva, un nume de piesa? Cum? Stai așa, uite, hai să mergem în public aici Ce piesă? Aici e un grup foarte vocal Ce piesă? Mă ucide ea Dar știți piesa? Știți să o cântați? Ia să vedeam Hai, 2, 3 și Mă ucide ea ce? Încet, încet, încet, ai ca Mulțumesc. un pic câte un pic Da Am <sus> senzația că la un moment dat când îl pe scenă și o să când Mă ucide eu să mă trezesc cu un papuc Pe față <laughs> Sau cu o roșie în frunte. N-aș da. băga mâna foc pentru asta Nu Dar ia zi tu refrenul original și dă-ne-o cum mă ucide ea Așa pe final de deșteptarea <fie> Cum are E totul în viteză Delir cerul de înap Mmm, da Mulțumesc Suntem în antiteză unui simplu joc murdar Ochi mei Rușinați Că o Da, te-i în acest urban de corp M-a ucid în ea, m-a ucid în ea În ce? Oh, da, da, da În vrea inimă, în vrea inimă Ea yeah. atât de grațioasă Printre mulțimi de oameni, plei, plic, disi pe drum. Și pare un dans ascuns, supuși dansează doi necunoscuți. Ochii mei, rușinați, cum doritor, da, da, da, te-i în acest urba de cor și acum voi. -a, -a, -a. Încă o Îmi o Îmi Mă robe inima, mă robe inima din pie. Arde pe asfalt și pulsează foc. Arde, arde revolta. Arde prea frumos, arde inima, arde recunosc. Mă ucide ea încet, încet Cum mă rupe inima dea din fier, Tremură ușor, buzele mușcate de gravitația Mă atacă fluturi și vibrații calde Pe asfalt, de barca ne plimbăm Desculți prin pat, sirene de incendiu Care nu ne pot opri Iar timpul un emernic nu m-ar agrăbit Chestia pe chiar e Mă ea Mă Deia Mochi deia da da Mulțumesc mult! Mulțumesc! Mulțumesc, Mulțumesc foarte că lumea vrea bis! Ce facem? Hai mai dă o dată refrenul, ce să... Te pui cu ei? Nu te pui! Da. Dar cântăm împreună, nu? Suntem lai și pe Facebook! Te la început sau trec la refren! <laughs> E totul în viteză, delir de cerul de înălțime. Mm, da. Suntem în antiteză, Sub subiectii unui simplu joc murdar. Ce cum voi? Ah, greu! Hai ca da! Te respiră! O acest urbain De cor Și acum voi Mă ucide eu oh, Mă oh. ucide eu <laughs> Mă <Ma> rupe inima Mă <inaudible> in pie Oh, da, da, Ce da Ia <laughs> tu de grațiuasă Printre o i mult timp de oameni plictisiţi pe drum Şi pare un dans ascuţ Supuş so dansează doi necunoscuţi Ochii mei ruşinaţi coboară Doritori Yeah, let's eat baking! respir în acest urban decor Mă ucide de ea! Și pe mine! Mă ucide ea! Încet. Oh, da, da, da! Îmi vrea vre inima! Îmi vrea inima! Dimnie! Mă ucide drăguță! Mă ucide ea! Mă ucide ea! Unchi, O oh, da da da, am arube inima, am arube inima din piele. Foarte multe Mihai, îți mulțumim, piesa asta Ți-a schimbat viața, practic Piesa asta te-a dus... Te dus aici în fața Acestor oameni minunați care au venit Să te vadă Piesa asta te-a dus la radio, la televiziune Și piesa asta, sunt convins că o să te ajute În carieră Hai să-i you, Mihail. Știi și în rusește Și soțul știe? I-a iubit spune. <laughs> Mulțumim tare mult pentru că ați venit aici să-l vedeți pe Mihail. Să-l încurajăm. Pentru care are nevoie de încurajările noastre, în primul rând, pentru picior. Și după aia în carieră, noi suntem deșteptarea. Revenim mâine dimineață de la șapte. Dan Bitman, vine mâine dimineață, fix în același loc. Mâine vin și eu atunci. <laughs> Europa FM. Trezește-te direct pe plajă cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Vara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 Timișorana te răsplătește cu 3 milioane de beri direct sub capac sau cheiță și 1.000 de euro zilnic. Căci spun e voie bună și premiile se adună. Detalii pe beretimişorana.ro Pentru cei peste 18 ani. Mm. Mm. Oh, -a. Mm. Alo! Bine că ne-am prins. Mai puteam da doar un telefon. Păi ce mă închești acolo? Nu te a dat drumul? Nu mă, nu vor. De la contractul ăla semna mi se trage știi tu că am făcut cererea, am scris... Ah.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 mai bună.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 Ascultați Europa FM. Vă mulțumim mie 10. Bună dimineața. La George Sora Ioana, vă mulțumesc vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit Ioana. Bună dimineața. Binevam găsit. La...